Gehiago duenari gehiago eskatu eta beharra duenari gehiago eman. Hau izan da EH Bilduk Gipuzkoako foru aldun dian aplikatu duen fiskalitate politika. Bertako diputatua den Elena Franco kaipatzen digun ekeza izan dela lana, baina lortu dutela gutxienez jendea egoera nolakoa deno hartzea eta bertako herritarren aldeko urratsak ematea. Ego Euskal Herrian, probintziaka ordaintzen dira zergak, eta bertako aldundiek erabakitzen dute fiskalitate politika. Gipuzkoan eginduten lanaren berri ematen digu Elena Frankok, Gipuzkoako hogasun edo zerga diputatuak. Bueno, momentu honetan digustu desbrendazun handiena, fortuna handien gaineko zerga dela. E, fortuna handien gaineko zergan egin nahi duguna daba benetan diruko puru haundiak, ondarean diruko puru haundiak dauzkatenen pertsona ba, esigentzia maila igotzea, lehen zeukaten uste dugulako, hori dela herritar guztientzako, eta herriaren koesiorako, eta herriaren e, ba, justizia sozialaren ikuspegitik. Ez? Horea, diferentzia handiena beste lurraldeekin, baina farroakin, bizkaia edo arabarekin. Politika sozialak garatzeko aratago joan izan dute, baina oposizioak trabak jarri dizkietela aipatzen digu Elena Franko. Egia ja, da zaiatu garela beste aldaketa batzuk ere sartzen Gipuzkoaren kasuan errenta zergan ba progresibitatea honditzego, hau da gehien daukatenak proporcionalki, baino, piskargeiago e, aportatu dezaten. Eta baita ere, sozietaten gaineko zergan, oda, moskinak, e, irabaziak dituzten enpresei, ezikentzia maila ere igotzeko, eta batez ere, enpresa hundiak manejatzen dituzten e, e, zerga gutxiago ordaintzeko aukerak murrizteko. Baina, zoritzarrez, e, EH Bildu planteatu nahi zituen aldaketa fiskal potolo hoiek, E, muga bat izan dute, ba, beste alderdi guztiek, kasunetan Eusko Leheri Jetsaia, alderdi sozialista eta alderdi popularra elkartu direlako guri aurre egiteko.